Але щоб такого хотів романтичний юнак, готовий воювати в загоні Чегевари, цього я не можу збагнути й досі. І потім я завжди відчувала біль, коли бачила, як мій син Олесь шмаркався у піонерський галстук. Хоча не думай, ніби я така тупа. Я б бачила весь ідіотизм піонерської організації Брежнівської доби, та й комсомольської також. І вище, але в мене у вухах і в серці завжди звучали рядки зі смерті піонерки Едуарда Багрицького, які я знаю на пам'ять і не забула й досі. І завжди відчувала біль за ту нещасну дівчинку і за тих, хто з прапором ішов у похід по кризі, не жаліючи себе. Нетривалий час такий настрій був у суспільстві в останні роки СРСР, коли здавалося, союз оновиться, все повернеться до тих людяних ідей, під впливом яких його було створено. О, як би посміялися мої родичі, коли прочитали б ці слова. А Анастасія? Та не сміялася б, а почала б у котре доводити мені, що коли мені так добре знайомі романтичні почуття, пов'язані з радянською, які вона вбісав живає слова, з радянською громадянською релігією, то чому я не можу зрозуміти тих, хто молиться іншим богам? А тому, що в системі координат «Тільки один початок», – відповідаю я. «Два нулі», – відповідає мій онук. То ти розумієш, що каже цей розумник? «Два нулі», – септо туалет. Отже, все треба злити в туалет. Всі високі почуття, всю романтику, все. І це мій онук». І Дмитра Лиховида, який хотів умерти за щастя людства. А помер, здається, тому, що випив надміру. Так ми й живемо, Альона. А здається, я відповіла на всі твої запитання. Якщо ти вже не така, якою була раніше, а якщо в моєму конфлікті з моєю родиною ти готова прийняти їхній бік, то краще не відповідай взагалі. Але я чекатиму твого листа. Сподіваюся, ти знайдеш слова спростувати те, що наговорив тобі про мене мій онук, і мені про тебе. Цілую тебе, обіймаю. Мій Боже, я так і не обняла тебе, коли ти їхала з Союзу назавжди. Тож обіймаю зараз. Твоя Наталя. Наталя Васильівна дописала листа і спитала внука поштову адресу Еліани Беркегоф. А він сказав, що знає електронно. Запропонував бабусі набрати на комп'ютері те, що вона щойно надряпала на папері. Втрутилася його мати – яка спитала електронну пошту давньої подруги своєї свикрухи, зв'язалася з нею, пояснила ситуацію і вже ввечері простягла Наталі Васильовні поштову адресу колишньої Альони. І навіть запропонувала авіаконверти з маркою для іноземної пошти. Але лист виявився дуже важким. І Наталя Васильівна поїхала на головпошту доклеїти другу марку, щоб листа не завернули на півдорозі. Декілька років тому Наталя Васильівна надсилала листи з головпошти комусь зі своїх знайомих, хто опинився, як казали в радянські часи, за бугром. Це було певне ще до того, як так бурхливо розвинулися електронні засоби зв'язку, розвантаживши паперову пошту. Тоді вона ледве увіпхала листа до скриньки. А тепер її лист увійшов до щелини легко, впав долі і боляче забився об дно майже порожньої поштової скриньки. Тягар корони. Вона уникала поцілунку з ним навіть на Великдень, хоча він завжди чистив зуби і взагалі був украй охайним і чемним чоловіком. Вона могла б говорити з ним протягом годин, бо він був цікавим співрозмовником, аби не його закоханий погляд, який дратував її. І вона ледь стримувалася, щоб не крикнути, «Ну чого ти дивишся на мене? Дивись кудись убік. А Він уже знав, що вона не любить, коли він каже, що з її обличчя тільки випадково ще не написано великих картин, і що світ недосконалий лише тому, що не підсилив у музики її голосу.